בעזרת השם יתברך, ספר שמחת הנפש, המשך ה' ס"ו. <coughs> כשיצא מברסלב בדרכו לאומן, ענה ואמר, גם מחמד זה נכון מאוד מה שנשאתי מהם, כי אינו נכון שהם יהיו בצער ואני בשמחה. כי בי אם לא הייתי נשרף רק הם בעצמן, הייתי מוכרח להצטער עמהם. כי מחמת שיש לישראל לי צער כזה, גם אני מוכרח לסבול עמהם, להצטער עמם בצרותם. אבל עכשיו שגם ביתי נשרף, ובוודאי אני צריך לקבל באהבה ובשמחה, וצריכים די כשמחה גדולה מאוד, היינו להתגבר בשמחה גדולה מאוד. ועל כן אין נכון שאהיה עמהם, כי הם שרויים בצער ואני אהיה בשמחה. והבן היטב. אחר כך אמר, לא מבאי המעות, היינו הפסד ממון. בוודאי אני מקבל בשמחה, כי אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אבל אפילו כשנפקד אצלי נפש חס ושלום, והשם יתברך ישמרהו מהיום ולאבא, גם כן הוא מקבל בשמחה גדולה. עד שכל ענייני אבלות שצריכים לנהוג כגון בכייה וכיוצא, הוא צריך להכריח עצמו לזה. כי יש לו שמחה גדולה אז, והכל שווה אצלו כאילו לא היה כלל בעולם. השם ידבח ישמרהו תמיד מעתה ועד עולם. ס"ז בשנת תקס"ג, שהוא ראש השנה הראשון שהיה כאן בברסלב, אז הייתי אצלו על ראש השנה. בכל עשרת ימי תשובה עד אחר יום כיפור. באחר יום כיפור נסעתי לביתי, וביום שמיני עצרת דיבר מעניין ריקודים והמחאת כף, ומה שמהבחין את עצמם, שזה בחינת ומשה עלי אלוקים וירד השם על הר סיני. כמובן במקום אחר, בעניין שעושים וכו', ודיבר עמהם דברים נפלאים. אחר כך התחילו לכנוס המון עם מאנשי העיר שבאו אליו בניגון ושמחה כנהוג ביום שמיני עצרת. ואז אמר לרבי יוזל ולרבי שמואל אייזיק, לכו לכם, כי איני צריך לנסוע עמכם ואין זה שייך לכם, והלכו להם ממנו. ואחר כך נעשה שם שמחה גדולה בקול רעש גדול של שיר ושמחה. ואז רקד רבנו זל בעצמו הרבה מאוד. מן איזה זמן קודם הלילה עד איזה שעות בתוך הלילה של שמחת תורה. וכבר ידעו הגולדן נפלאות ערבות נעימות קדושת הריקוד שלו כי מי שלא ראה זאת לא ראה טוב מימיו. הוא כבר מבהר במקום אחר שבאותו השנה רקד רבנו זל הרבה. היינו בשמיני עצרת הנ"ל ובשבת חנוכה בעסעודה שלישית אחר שאמר התורה נוראה ראיתי מנורת זהב ובפורים ואחר כך בראש חודש ניסן הייתה החתונה של בתו שרה ורקד הרבה עם בתו הכלה בסעודה השלישית של השבת חנוכה, אחר שאמר התורה הנוראה והוא כחתן יוצא מחופתו. כי בעת אמירת התורה התחיל בקול נפלא מאלו התיבות והוא כחתן יוצא מחופתו. רק כשמסר לנו התורה הזאת בכתב ידו הקדוש התחיל בפסוק לשמש ששם אוהל בהם, כנתפס. ואחר שאמר התורה הנא, רקד הרבה עם בתו, אשריה הנראתה זאת, ושמעתי מפיו הקדוש שאמר בעצמו, בשנה הזאת רקדתי הרבה וכמת שנשמע אז שיוצאים גזרות שקוראים פינקטין על ישראל. כעל ידי ריקודין מהמחאות כף ממתיקים עדינים ומבטאים הגזרות כמבואר בעל תורה ואלה המשפטים שנאמר לעניין זה כנרשם במקום אחר. ס"ח אמר מהנגלות שלי אין אתם צריכים ללמוד. היינו, אף על פי שכפי שאתם רואים ממני נדמה לכם שאני על פי רוב בעצבות, אין אתם צריכים ללמוד מזה. רק להיות בשמחה תמיד. כי האם אתם מדמים עצמכם אליי בכל הדברים לעשות כמוני? גם, באמת אני בשמחה. רק מחמת שאני צריך תמיד לפנות את הדרך. במקום שהיה שם תוהו ומדבר, לעשות שם דרך. לקצץ משם כל המעכבים שם את הדרך. וצריכים לקצץ שם אילנות הגדלים שם מאלפים שנים. ולהיות הולך, הולך ושוב, אנה ואנה, לקצץ ולחזור ולקצץ. כדי שיהיה הדרך כבושה לרבים ללך באותו הדרך. ומחמת יגיעות כאלו הוא בדאגה על פי רוב. ואמר אז, שגם רבי שמעון שייך לזה, היינו לבחינת פינוי הדרך. ס"ט. גם כבר שמענו שמחמת שמשפחתו באה ממלכות בית דוד כידוע לעולם, על כן על פי רוב הם הולכים בלב נשבר, ואין רגילים בפנים שוחקות. כי דוד המלך עליו השלום יסד ספר תהילים שרובו דברי כיבושים היוצאים מלב נשבר. כל דבריו הם רק צעקות ותחנונים בלב נשבר מאוד. על כן גם זרעו עתה יש להם לב נשבר על פי ההוא. כי גם הרב רבי ברוך אין רגיל בפנים שוחקות ולב שמח, רק בלב נשבר. אבל אנו מוזהרים להיות בשמחה תמיד. אין. אמר העולם לא תאמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר, עם הניגון והריקוד שלה היו כולם בטלים בביטול גמור. היינו, כל העולם, אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם, הכל היו מתבטלים בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד. ואפשר להבינו, כמי שהוא יודע ניגון וריקוד, הנה, מי שמנגן מטבע הניגון שנמשך נפש השומע אחר הניגון, הוא בכלות הנפש אחר תנועות הניגון. כפי כל תנועה ותנועה של הניגון, כפי מה שיש כוח לאותה תנועה לשבר ולעורר הנפש להמשיכה אחריה. מכל שכן איש יכול לרקד, שיהיה ריקוד מכוון ממש כפי תנועת הניגון. כי יש תנועות בכל איבר ואיבר ששייך לתנועות הניגון. שאצל זאת התנועה צריכים לנענע בראשו או לכפול עצמו, וכייצא בשאר איברים וברגליים שצריכים לעשות תנועה בגופו וברגליו, כפי תנועות הניגון בפרט מי, מי שמנגן ניגון עם דיבורים ושיר, שמסדר שיר ודיבורים עם תנועת הניגון. כשהשיר והדיבורים שייכים בכיוון גדול לניגון. שמשקל השיר מכוון ממש כפי נעימות הניגון. וגם הריקוד מכוון ממש כפי נעימות הניגון ממשקל השיר, כי כולו אחד. כשזוכים לשמוע ניגון כזה עם שיר ודיבורים ועם ריקוד כזה, שכולם שייכים זה לזה בכיוון גדול ממש. כדיבורים, דהיינו השיר והניגון והריקוד כולו אחד ממש. כשזוכים לשמוע זאת, אז הם מתבטלים ממש בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא. וזהו התענוג הגדול מכל התענוגים, ואין תענוג גדול מזה. ומי שלא טעם זאת, אין לו יודע כלל מתענוג. אשרא אין ראתה זאת, כי גם בעולם הבא אין הכל זוכים לשמוע ולראות זאת. רק מי שטרח בערב שבת וכולי. ואלו העומדים מסביבו, אין יכולים ויודעים מה לעשות, רק יש להם כלות הנפש והשתוקקות נפלאה מעוצם התענוג, והוא עומד באמצע ועושה כנ"ל. סוגריים, ואבין העניין היטב כי אי אפשר לבאר זאת בכתב, ומי שהוא יודע ניגון וריקוד, יוכל לשמוע מעט בליבו עוצם נעימות, עונג והשתוקקות הנ"ל בכלות הנפש ממש, עד שמתבטלים לגמרי ואבין. גם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 כמו כן, כשמקורב יותר אל הקדושה, כל מה שסמוך יותר אל הקדושה והניגון והריקוד, נעשה גם כן אצלו התנועות של כל הנ"ל של הקדושה ממילא. ואמר בלשון אשכנז וכו', וחזר ושאל וכו', והשיב לו הבנתן ז"ל, שאמר ככל הנ"ל. אמר לי, ר' א', אמר לי, האתה תהיה במראה שחורה? אתה מחויב להיות בשמחה. סוגרים. מה שאמר רבי נתן כבר טוב לו כל כך שרשאי להיות במערה שחורה, אחמד ניצלן. שמעתי מרב, מרבי יצחק לייבזל מטפלי כששמע מפיו הקדוש, כי אם היה מספר עמו החצי שיחות ממה שסיפר עם רבי נתן רבי נפתלי לא היה לך קיום כלל וגם כל העולם כולו לא היה לו קיום. ע"ב <עין בית> אמר ראש שנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי לאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא ייזהרו כל האנשים המקורבים אליי, שיהיו כולם על ראש השנה איש לא ייעדר, כי כל עניין שלי הוא רק ראש השנה. והזהיר לעשות כרוז, שכל מי ששר אל משמעתו מקורב אליו, יהיה על ראש השנה אצלו, לא יחסר איש. ומי שזוכה להיות על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאוד מאוד, אכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדבת השם היא מעוזכם. וזה נאמר על ראש השנה. ע"ג <אנגימל> סיפר שהבעל שם צוף זל אמר פעם אחת ורטל והיו מחייכים בעולם האצילות. היינו שהביא שמחה גם בעולם האצילות. עד שגם שם היו מחייכים על ידי הוורטל שלו. ע"ד שמעתי שפעם אחת סיפרו לפניו מנשיאת הרב הקדוש מברדיצ'וב זל, ליאס, ואיך שאסף שם המון הרבה ואמר רבנו זל ניגון טוב מזה. בפרט ניגון שלא יודעת ישראל בוודאי טוב מזה. אם היו לוקחים בעל תאוות ממון, שעליו דרשו רבותינו ז"ל ובכל מאודיך, יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, אף על פי כן אם היו מראים לפניו ניגון של ישראל, היה נתבטל אצלו כל תאוותו אל הממון. אמר המעתיק, האין בליקוט את עניין הסימן מ, מי שיודע מארץ ישראל וכו', בסוף המאמר מובן שם, ששפע של ישראל הוא בחינת שפע כפולה, שעל ידי זה ניתקן תאוות ממון. וכן מבהר בליקוטי הלכות הלכות ברכת המזון הלכה דל, דוד טז, עיין שם. ואין בליקוטי טעניין הסימן סג על עניין קחו מזמרת הארץ. רוצה לומר ניגון של ארץ ישראל עיין שם. ויש להוסיף שזהו שסיים שם אחר כך וכסף משנה קחו בידיכם. בחינת שפע כפולה הנ"ל עיין ה. אספר לכם איך היו שמחים פעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד ורצה למסור המלוכה לבנו בחייו ועשה משתה גדול שקוראים בל ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל הוא שמחה גדולה מאוד בפרט אתה שמסר מלוכה לבנו בחייו בוודאי היה שמחה גדולה מאוד והיו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים והיו שמחים מאוד על המשתה וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר מלוכה לבנו בחייו כי הוא כבוד גדול המלך והיה שם שמחה גדולה מאוד והיה שם כל מיני שמחה, קפליש וקמדיש וכיוצא בזה, כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם, כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שעיינת המלך. כי אין לך ראוי למלוכה, מאחר שאין לך יכול להחזיק את שמחה בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, עזה יהיה בשמחה יתרה מאוד. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה. ע"ו <אנבב> אחר תיבות <אחר תבות> אני אספר לכם איך פעם אחת היו שמחים, צריך להיות, ושמעתי שאמר אז בזה הלשון, מה אתם יודעים איך לשמוח מתוך מראה שחורה? אני אספר לכם איך פעם אחרת היו שמחים וכולי. ע"ז והנה הסיפור מהמלך שמסע המלוכה לבנו יחידו, ומובן שם איך צריך האדם להתחזק להיות בשמחה תמיד גם בעת ירידתו מהמלוכה חס ושלום. ומשאינו יכול לחזק עצמו בשמחה גם בעת הירידה, אז נכון והגון מאוד מה שירד ממעלתו, מאחר שאינו יכול לחזק עצמו בשמחה בשעת הירידה חס ושלום. ע"ח ידוע שהעצבות היא מידה מגונה מאוד, וצריך להתרחק ממנה מאוד, וראוי לחיות ולהרים עצמו. כי ידע שכל תנועה והעתקה שאדם מניע הוא מעתיק עצמו, כשנכנס לעבודת השם, יקרה מאוד בעיני השם. ואפילו הוא מניע עצמו רק איכות הסערה. כי מחמת שאדם הוא בגוף, בעולם העשייה, קשה מאוד עליו כל תנועה והעתקה, על כן יקרה מאוד בעיני השם. מעשה היה בצדיק אחד שנפל עליו עצבות וכבדות גדול, הצדיק התקשה מאוד עליו. והייתה מתחזקת יותר ויותר עד שנפל עליו עצבות וכבדות כל כך, עד מחמת גודל הכבדות והעצבות שהתגברה עליו מאוד. ורצה לשמח עצמו ולהרים עצמו, ולא היה אפשר לו כי בכל דבר שרצה לשמח עצמו, מצא לו הבעל דבר עד שלא היה אפשר לו בשום דבר לשמח את עצמו, כי בכל שמחה שרצה לשמח ולהרים עצמו, מצא לו עצמות בתוכה. והתחיל לשמח עצמו בשמחת שלא עשני גוי. וזה בוודאי שמחה גדולה שאין לה שיעור, כי אין לשער ההפרש וההבדל אלף אלפי, אלפי אלפים הבדלות שיש בין קדושת ישראל הפחות שבפחותים, לבין זוהמת טומאת העקום. וכשיזכור היטב חסד השם יתבח עליו שלא עשה גוי, בוודאי ראוי שתגדל שמחתו מאוד. והיא שמחה שאין עליה עצבות כי בישלמה כשמשמח עצמו בדבר שעשה הוא עצמו על זה אפשר למצוא עצבות על כל שמחה כי ימצא לו חסרונות בכל דבר כדי שלא להניחו להרים ולשמח את עצמו אבל בזה שלא עשני גוי הוא רק מהשם ידבח שהשם ידבח עשה כך וכמל עליו ולא עשהו גוי איך אפשר למצוא חסרון בזו השמחה מאחר שהוא רק מעשה השם ידבח כי בוודאי איך שיהיה על כל פנים הוא הפרש גדול בינו לבין עקום אשר אין שיעור בערך. והצדיק הנ"ל התחיל לשמח עצמו בזה, והתחיל לשמוח ולהרים עצמו מעט-מעט, ובכל פעם הרים ושימח עצמו ביותר עד שבא לשמחה גדולה כל כך, עד שהגיע להשמחה שהיה למשה רבנו עליו השלום בעת שעלה לקבל הלוחות. ובתוך שהרים ושימח עצמו פרח בעולמות כמה וכמה אלפים פרסאות. ובתוך כך הביט בעצמו והנה הוא רחוק מאוד ממקום שהיה בתחילה והיה לו צער גדול כי הסבור שיפול לאיזה מקום אחר ויהיה תמיהה גדולה עליו שנעלם פתאום והצדיק חפץ תמיד להיות עצנע לכת והשמחה התחילה לפסוק כי השמחה יש לה גבול שמתחיל את עצמה ומסיים את עצמה וכשהתחילה השמחה לפסוק פסקה מעט מעט ונשפל מעט מעט וכשחזר וירד ונשפל ממקום שפרח לשם בשעת השמחה לא חזר תחילה למקומו הראשון שפרח משם כדרך פריחתו, רק שירד מיד למטה במקום שפרח לשם. ועל כן היה פליאה גדולה על שמצא את עצמו אחר כך שירד למטה במקומו הראשון. והבן היטב, עד שחזה על המקום שהיה בתחילה והביט בעיני, בעיניו, וראה שהוא ממש במקום שהיה בתחילה ולא נהייתה כמקומו כלל, רק אפשר כחוט השערה, שאי אפשר על האדם לשער רק השם ידבר. והיה תמיהה גדולה בעיני הצדיק שפרח כל כך בעולמות וכאן למטה לו נעטה כלל. והראו לו שכל כך יקר בעיני השם ידברך תנועה והעתקה קטנה שאדם מעתיק עצמו בזה העולם אפילו פחות מחוט השערה עד שאין כדאי כנגד זה כמה וכמה אלפים עולמות פרסאות. ע"ט שמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו שאמר, ששמע מפי רבנו ז"ל המעשה מניין הצדיק שנפל פעם אחת לעצבות גדול, שהחייה את עצמו עם מה שזכר עצמו גודל החסד של השם נדבך שלא עשני גוי, שנדפס בסוף סיפורי מעשיות העין שם, שנכתבה כפי מה ששמעתי בעצמי מפיו הקדוש ז"ל בעצמו. ואמר האיש הנעל שהוא שמע מעשה זאת מפי רבנו ז"ל בסגנון אחר קצת. ואמר סיפר רבנו ז"ל שהיה צדיק אחד גדול במעלה שהיה ממרא דחוש בנא, שהיה מחשב עצמו בכל יום עם מסע עבודת השם בשלמות באותו היום כפי דרכו תמיד. וכשבע דברים שהוא צריך לעשות באותו היום, הוא מצא שלא יצא ידי חוותו בשלמות באותו היום. כגון שהיה צריך ללך אנה ואנה בתוך הבית כל כך פעמים, כפי מה שהיה צריך כפי השגתו הגבוהה, ובאותו היום לא הלך כל כך בבית קראו לו. ועל ידי זה נפל בדעתו מאוד עד שלא היה אפשר לו להחיות את עצמו. עד שהחיה עצמו במה שזכה שלא עשני גוי. וגם בסיפור המעשה היה קצת שינוי ואיני זוכר יותר. ומזה העניין תבין מעלת הפלגת אותו הצדיק כמה היה גדול במעלתו, שהיה לו עבודה גבוהה במה שהלך אנה ואנה בתוך הבית, עד שעל ידי שמעט לפי דעתו בעבודה הזאת, הצטער כל כך עד שכמעט לא היה יכול להחיות את עצמו לולא שהזכיר את עצמו שלא עשני גוי. ראה ואבן ואבד את עבודת הצדיקים וצערם על מיעוטם בעבודתם. עד איכן עד איכן מגיע אשרי להם. פ. בזמן השמחה כגון שמחת חתונה וחיות שצריך האדם לזכור ולחזור את החסדים שעשה השם יתברך עמו מיום היוולדו עד שהגיע לזמן הזה של זמן שמחתנו ולהודות להשם יתברך על זה.